entzun Donostia, mila bederatzieun eta laurogeita amairua Euskalterien bueltako talde batek plazaratu zuen kezka jendeugariz, ebilela euskaltegietan ikasten, baina kalean erabilerak ez zuela aurrera egiten. Testu inguru horretan, abiatu zuen bagera Euskaltsalen elkarteak lehen mintzalagun taldeak sortzeko bidea, aitzi bergurutzeaga elkarteko kidea elkartean kartean ere pan oso argi gusten abera bera bera ber, esatzen duten eh? nola jarriko dugu jende elkar ez ezun jendeak, elkartu, ez, eh? eta eta euskera gaitegin, eh, pizkatarraro egitenzan, eh, tagia da, pos askitan gutxi zirela, baina poliki poliki juntan eh, kopurua gerota gehi ditzen eta zailtasunak batez ere, ba, jende voluntarioekin lan egiten zalako antolaketa lanean aritzan jendea voluntarioa izan eta ba, lan hauek egiteko ba, ba zailtasun hortik aztetorren, eh? Así era tant jende animatu zen mintza praktikara. Perfila munikos ez gazteagoazala edo ba oynikan gehienak lanean aktibo zeudenak edo gazteagoak, esango nuke, gaur egunegia da Daukagun jendea, bai, daukagoo jendea aktiboan dago zenbea lanenari diran orainik eta, baina gero ta gehiona dugu bai, jendea jubilatu berritan, bueno, denbora libre gehiago duelako edo ba ugana tortzen mala, ez? Eh? Gerei horretan beintzak e, jubilaturik ez genuen Donostiako egitasmoak interesa piztu zuen bestehengan, handik zen arrasatera, lazarte horiara getxora eta pixkanaka euskal herri osora. Mintza praktika sustatzen, AEK Udal Euskal Terriak, Mintzanet eta Guztiak koordinatzen euskal Txaleen topagunea. Maite agirre topaguneko Mintza praktika saieko koordinatzaia. Eta, bueno, puxkata arremanak, naiz eta bakoitzak bere funtzionamentua eta bere kampainak eta daukan, ba, ba daukagu urtean zea, pues, batera tuta edo egiteko helburuakin, hainbat pues, gauzatxe. Gaur egun zazpi mila lagun baino gehiago aritzen dira Euskal Herri osoan, Euskara zitze egiteko ohitura ez dutenak eta dutenak. Zazpi mila horien artean badira bertakoak eta bertakotua kalankenedi eskoziarrak urte eta erdi darama mintzalagun programan parte hartzen. Bi urte utxora bera, donostean, eh, ziz eta nire pikotea eh, oriokoa da eta euskaldun zara da. Era baki nuen klasi eh, hartia eh, eta, bueno, eh, aseran oso zaila esan zen. E, orduan lagun bat esan eh, zidan elkarte el horri bagera. Eta, orduan bes, era baki nuen apuntatzea. Astean behin geratzen dira taldetxoan lehenik liburutegian elkartzen ziren orain atxeginagoa zaie tabernan izketa gaiak askotarikoak. Internetik egitzen eh, dugu bidaia, bizitza, bueno, egungo esperientzea buruz. 30 urteotan gizartearen beharretara egokitu dute eskaintza eta sortu dituzte mintzar praktikarako hainbat aldaera berezi ere badira IK edo Euskalkilagunak hemendi taldeak online mintza lagunak baita guraso lagunak ere.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 Elkartean ere, pan oso argi guzten, a ber, a ber, a ber, esaten duten, eh? nola jarriko dugu, jende elkarrezagutzen ez dut jendea. elkartu, eh? eta eta euskera egitegin ez, pixka tarraro egiten zen, ez? Eh? da, posaz, iran gutxi zirela, baina poliki-poliki juntzen eh, kopurua gerotagioan ditzen, eta zailtasunak batez ere, ba, jende voluntariokin lan egiten zalako, antolak lanean adizan jendea voluntariuazan, eta ba, lan hauek egiteko ba, ba zailtasuna hortikan etorren, eh? Asi era hartan ser jende animatu zen mintza praktikara. Perfila monikoze gazteagoa zala edo ba onikan gehienak lanean aktibo zeudenak edo gazteagoak, esango nuke, gaur egunegia da daukagun jendea, bai, da, daukagu jendea aktiboan dago zenbea lanean ari dan aurainik eta bainan gerotagailo nabaritzen dego ba jendea jubilatu berritan, bueno, denbora libre gehiago duelako edo ba ugan atortzen dala, ez? Eh? Gara horretan beintzak e, jubilaturik ez genon Donostiako egitasmoak interesa piztu zuen bestegan handik zabaldu zen arrasatera lazar teoriara Getxora eta pixkanaka Euskal Herri osora. mintza praktika sustatzen AEK uda Euskaltegiaak mintzanet eta guztia koordinatzen euskalzaleen topagunea. Maite agirre topaguneko mintza praktika praktikasaeko koordinatzaaiile. Eta bueno, Harremanak naiz eta bakoitzak bere funtzionamentua eta bere, kampainak eta daukan, badaukagu bueno, ba, urtean zea, pues, batera tuta edo egiteko helburuakin pues, hainbat gauzatxe. Gaur egun zazpi mila lagun baino gehiago aritzen dira Euskal Herri osoan, Euskara zitze egiteko ohitura ez dutenak eta dutenak. Zazpi mila horien artean badira bertakoak eta bertakotuak alankenedi eskoziarrak urte eta erdi darama maa mintzalagun programan parte hartzen. Bi urte utxora bera, ma, e, donostean, zitz eta Niri pikotzea eh, oriokoa da eta euskaldun zarra da. Erapaki nuen klasehatea. Eh, eh, eta bueno, hasean eh, oso zaila esan zen orduan lagun bat esan eh, zidan el, el kaste hori bagera etaan erapaki nuen apuntatzea. Astean behin geratzen dira taldetxoan lehenik liburutegian elkartzen ziren orain atxeginagoa zaie tabernan izketa gaiak askotarikoak. Internetik eh, egitzen dugu bidaia, bizitza, bueno, egungo esperienzia eh, buruz. Ogeitamar urteotan, gizartearen beharretara egokitu dute eskaintza eta sortu dituzte mintzar praktikarako hainbat aldaera berezi ere badira, Ika edo euskalkilagunak lagunak, taldeak online mintza lagunak, baita guraso lagunak ere. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzunerantzunak.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 Entzuntestua. Tene esango zenuke dela geien gustatzen zaizun usaina, eta gutxien, ikerketa batek usain onena eta txarrena zein diren, identifikatu duitu, Alain Perez Arratxaldeon. Arratxaldeon, Arratxaldeon babai, e, bueno, asko, asko ikertu da urteetan zehar Usaimenaren inguruan, zeza? Zerbait oso errexe identifikatzeko, ezta? Eta, karo, e, zerbait kulturala baino gehiago, Usaimena e, oso pertsonala den zerbait omen da. Hau da, e, ba, kulturalki egia da, kultura batzuek usai batzuk obeto e, toleratzen dituztela hobeto obeto e, asimilatzen dituztelea, baina zerbait oso pertsonala omen da. Hau da, pertson bakoitzak era batera jasotzen duela usain bakoitza. Eta horregatik daudela ba, hainbeste lurrin, ez hainbeste aukera pertsona bakoitza ba, mundua delako. Karo, e, oso zaiadena da aldiz adostasun batera eltzeaz. Zerabait e, hain pertsona labaldin bada nola erabaki zeinden orokorrean usairik onena eta zeinden usairik txarrena. Nola eritzi adostasun alain, batera. Arratoi batzu bekin ekrakatak egin dutela laguraz egin batzean eta arratoi Ei, usain batzu jarri eta ere dutela nola bait Gizaki onkasuan e, Usain hau hona dela eta beste hau txarra dela Ez ikerketan dute, gizaki ekin txiki Ah, bale, bale o sea, e, vale. Suediako Karolinska Institutuak zehazki Karolinska tratamedia e, Eta hori identifikatzeko lan hartu daudazen den usairik onena eta txarrena bueno, ba, Artu dituzte munduko, mundu esoko berrunda berroita mar pertsona ezberdin Usain honetatxar unibertsaloiek identifikatzeko Eta, badaukago, ja ondorio uy, ofiziala. Ui, ui, ui. Badakigu, zein den, e, 2008 abian, munduko usairik onena. Ojo, oh, urrengo urterako igual beste bat izan liteke. Ja. De, e, e, ikerketa berriro egiten bauta, igual, bai, besteela, berriro egin arte, oi mantentzen. Alain, bai. inaldua postua. Ha, bai, bai, noski. Zein uste dut zue, zeu mota. Da. Ez du balio esatea, zikei e, guan, eh? Trez freskoa da. Fresh. Bueno, ez daukaz zertan, ez da kit. A ver, apuztua. Ni botako kafian usaina. Nik esan gudut eguzkitako kremaren usaina. Ze konkretu jarrizaren, eguzkitako krema, ez krema orokorrean, ez? Eh? Bota markia, beha, inaibaldi madosu? Ni bea! <risa> Baez, ez ez dute asmatu. Jode. Jo. Munduko usainik honena da... Bainilla usai. Ay, ama. La. Oficiala da, oficiala da, bai, bai, bai. Bueno. Guau. Wow. Eh, eta, zein esango zenokete dela, usein txarrena? Zego ere badaukagu ya. Eh, como honetan egoten be... dan usai. Isozki zapore bada baita ere? Sí, si, izozki zapore. Es. Es. Bainilla bada izozki zapore bada. Eh, eh. Isozki zapore eta beste gauzazko ere, badira. Baina, da hortidoa asuntoa. Ez. Ai. Txarrena, ba. Ez ez dute xekulas matuko. Metano usai. Ez, da ácido isobaleriko usai. Ok. Azido iso baleriko usaina, omenda munduko txarrena ikerketa honen arabera. Usainau normalean azido iso balerikoa, nik uste horrela esan da, ez tezutela identifikatutoko zer dan, baina e, elikagaietan aurkitu dezakegu usainau. Besteak beste, soja esnean, edo gaztan, gaztan ere badago, eta oi, oinetako lurriñean ere topatu dezakegu da. Oinetako izerri horretan ere ba omendago azido iso balerikoa. Tinezango sí. zenuke dela gehien gustatzen zaizun usaina eta gutxien, ba, ikerketa batek usain onena eta txarrena zein diren, identifikatu ditu alain inperez arratsaldean. Arrattsaldean arratsaldeon baba e, Bon bueno, asko asko ikertu da urteetan zehar usaimenaren inguruan ze zerbait oso erresi identifikatzeko ez da. Eeta karo e, zerbait kulturala baino gehiago usaimena e, oso pertsonala den zerbait omen da. Hau da e, ba, kulturalki egia da kultura batzuek usai batzuki hobeto e, toleratzen dituztela hobeto e, asimilatzen dituzte baina zerbait oso pertsonala omen da Hau da pertsona bakoitzak era batera jasotzen duela usaain bakoitza. Eta horregatik daudela, dela, ba, hainbeste lurrin, ez hainbeste aukera pertsona bakoitza bat mundua delako. Karo e, oso zaia dena da aldiz, adostasun batera eltzea, zekago. E, Zerabait, hain pertsona labaldin bada, nola erabaki zein den orokorrean usairik onena, eta zein den usairik txarrena. Nola, hiritzi adostasun alain, batera. Arratu batzu ekin ikerketa egin dutela <coughs> laguratik batean, eta arratu iei, usain batzu jarri erabaki dutela nola bait, gizakion kasuan e, usain hau ona dela eta beste hau txarra dela. Ez ikerketa egin dute, gizakiekin ah, txiki. Ah, vale, vale, o sea, e... vale. suediako Karolinska institutuak zehaz E, eta hori identifikatzeko lan hartu dau da zein den usairik onena eta txarrena. Bueno, ba, hartu iduzte munduko, mundu esoko berrunda berroita pertsona ezberdin, usain on eta txar unibertsaloiek identifikatzeko. Eta badaukago ja ondorio ofiziala. Badakigu zein den e, 2008a bian... Munduko usairik onena Ojo, hurrengo urtenako igual beste izan liteke yeah. bon, kit, e, e, Ikerketa berriro egiten bauta igual bai, Besteela, berriro egin arte hoi mantentzen Alain, bai. bai. inaldua postua Abai, bai, noski Zein uste dut zu, zeu sei mota Ez tu balio esatea, zikei guan Tre freskoa da Fresh Bueno, ez daukaz zertan Aper, da apostua Ni botako kafian usaina Nik ez dut, eguzkitako kremaren usaina. Zekonkretu jarrizaren eguzkitako krema, ez krema orokorrean, ez? Bota markia, beha, Inaibaldi madoz? Ni, Ni beha. <risa> <risa> ba ez, ez dut egas matu. Jo. Munduko usainik honena da, bainilla usain. Ai, ama! Oficiala da, ofiziala da, bai, bai. bai. Bueno, wow. e, eta, zein esango zenokete dela, usain txarrena? Te haure badaukagu ya... ¿Cómo neta en la usanía? ¿Y eso sí, eh, es que se apure va Sí, eso es que se apure va a dar. ¿Vainilla va es, es, eh, eh. vale, a dar eso que se apure va a dar? Eso es que se es, Este es un té secundas, Matuco. ¿Metano usanía? Es da ácido isobalerico usanía. Ok. Azido isobaleriko usaina, omenda munduko txarrena ikerketa honen arabera. Usainau, normalean, azido isobalerikoa, nik horrela esan da, ez tezutela identifikatuko zer dan, baina eh, elikagaietan aurkitu dezakegu usainau. Besteak beste, soja esnean, edo gaztan, gaztan ere badago, eta oi, oinetako lurriñean ere topatu dezakegu da. Oinetako izerdi horretan ere ba omendago azido isobalerikoa. Amaitu da entzun gaiak, idatzila aukietan aukeratu dituzun erantzunak. Iru garran testua. Minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. testua Aizu, beste galdera bat e, duguz jakine genuen, ea mundu mailan bueno, zuek leku ez berrin askotan egon ez, zuen inguruko eraikinei begiratuta, arroparik eskegita ikusiko genuke, hane Berlinen? Ez, Berlinen ez, nire inguruan ez behintzat. Eta gainera ezin dugu. Ez ezin duzu, eh? ez, ez, ez, tebe kaltuta dagoa. Baina setCountua da inbatlekutan estetik estetikarrazoiengatik debekatu bai. e, egin dutela kalera begira dauden portaletan arropaske arropaskegitzea e, balkoietan eta e, gu berezikian e, italiarekin gogoratu gara oraintxe galdetuko dizuegu arantsia ta maiyaniborken edo e, kolombianere nola denego baina ane e, pelikula askotako irudi klasikoa delako ez horlako e, mm. balkoietan horlako izar handiak e, ikustea baina ala izaten da gendeak e, uste du antzekoa dela, baina ia da eta ez da bakarrik bueno askotan pentsatu izan da Eko aldean ez, ba, Napoli eta inguruan, Sicilian eta e, ba, geien erabiltzen den ohitura badera. Baina dibidez, Veneziara baldin bazoazte, Veneziako aldeza harrean oso turistikoak ez diren guneetan, ze, kale turistikoetan zoritxarrez dagoeneko Airbnbak besterik ez daudez. Baina orain dik Veneziarrak bizitiren hau zoetan oso tipikoa da ikustea bauri, ba, erropak ezkegita, izarak, benetarik. Baina agian egia da, Iru di, iristen saigun lehenengo iridia Napoli dela. Bai, ze askotan ere mafiarentzat bai. mezuak horrela ematen ote hitzaizkion nere esatentzen, baina ez hori egia bai. da zorra den. Ba, a ber hau iposimorekin itzeguin dut orain. Ze e, nike igiala zerbait entzunda neukala gai horren inguruan, baina eta esan dit ez duela aukatuko ze gerta daiteke agian, ba, garai batzutan hori horrela izatea, baina egun ez duela uste. Arau da, filmetan eta askotan horrela erakutsi izan dela baskotan mezu enkriptatuak edo eskutuak bidaltzen nomen zirela, ba zerreske egiten zenuenaren arabera, ez? Mm -hmm. Baina egun ez duela uste hori horrela denik. Uh -huh. Baina badak itali bidez, ni Italian bizi nintzen bitartean, 2000 eta hogeian, o no, 2000 eta batean izan zen, e, Napoliko alkateak iragarri zuen debekatu egin gozituela. Ba, iria bizitatzen zutenentzat, entzat, ba, etzela oso polita, ba, erropak eskegita ikustea, et, baina herritarrak altxatu egin ziren. Eta azkenean erabaki bota behar izan zuen. Amaia, ja, e, New Yorken, arroparik ikustentzen zen Ez, zean noitzura asko daue sekadoratan ziketzeko lehortzeko erropak. Ba, akizuen, normalien bueno, guke adibidez gure etxien ez gen etxe barruen garbigailurik eta eta lehor gaiurik, eukin gen duen ba, gure eraikinen behien, ba, olako lavanderia bat eta ara arahoaten ginen erropa garbitzen. Eta hori oso ikua da, e, lehor gaiua erabiltziena oso zabaldute da, hor duen normalien ezta, ezta erroparik ikusten. Arantxe Kolombian? Kolombian egia da, e, garbigailu edo ba, labanderia horietako denda asko daudela, eta gero egia da, eraikin berrietan ere, ba hori, justo jartzen dutela pisu batean, garbigailu pila bat, jendeako hori erabildezan, etxe berrietan ez dagoelako espaziorik garbigailu bat jartzeko. Orokorrean, hemen balkoietan eta terrazetan eta bar, ez da, e, arropa gaiegi ikusten zintzilikatuta. Neri adibidez, eta asko gustatzen zait, arropa zabaldik ikustea eta lehortzen ikustea, eta, eta egia da, ba geroz eta ohtura gutxiago dagoela edo beintzat ez dela ez dela ikusten eta iaasan badakiz zergatik ze etxe tiroitzen itxusi egiten duen. ez dakit gure egunerokotasuneko gauza bat ez dakit zergatikan izkutatu behartugun, dugun gainera ba leorgaiuak eragiten duen gastu horren kontra badakiz Haizue, beste galdera bat e, duguz jakine genuen, ea mundu malian, bueno, zuek leku ez berrin askotan egontzareten ez, zuen inguruko eraikinei begiratuta, arroparik eskegita ikusiko genuke, hane berlinen? Ez, berlinen ez, nire inguruan ez behintzat, eta gainera ezin dugu. Ezin duzu, e? Eh? Ez, ez, ez tebeka tuta Baina, kontuada inbertlekutan estetikarazioengatik debekatu bai. ehindutela kalera begira dauden portaletan arropaskegitzea e, balkoietan eta e, gu berezekian e, Italiarekin gogoratu gara, oraintxe galdetuko dizuegu Arantz eta Maia ni berkeen edo e, Kolombian nere noladen egoera, baina ane e, pelikula askotako irudi klasikoa delako, ez? Horlako e, mm. balkoietan horlako izara hundiak e, ikustea, baina ala izaten da. E, jendeak uste du estereotipo estereotipoantzeko badela, baina ia da. Eta ez da bakarrik, bueno, askotan pentsatu izan da Eko aldean ez? Ba, Napoli eta inguruan, Sicilian eta eh ba, erabiltzen den ohitura badera, baina dibidez, Veneziara baldin bazoazte, Veneziako alde zaharrean oso turistikoak ez diren guneetan se, kale turistikoetan sorritzarrez dagoeneko Airbnbak besterik ez daude, ez? Baina oraindik Veneziarrak bizi diren auzoetan oso tipikoa da ikustea ba hori, ba erropak eskegita, izarak, denetarik. Baina agian egia da ba, Irudi iristen lehenengo iridia Napoli dela. Bai, ze askotan ere mafiarentzat bai. mezuak horrela ematen ote ere esaten zen, baina ez daket hori egia da zorra bai. den. Ba, a berau iposimorekin egin dut orain. Ze e, nike giala zerbait entzundan neukala gai horren inguruan, baina eta esan dit ez duela aukatuko ze gerta daiteke agian, ba garai batzutan hori horrela izatea, baina egun ez duela uste. Haur, hau da, filmetan eta askotan horrela erakutsi izan dela, askotan mezu inkriptatuak edo eskutuak bidatzen nomen zirela, ba zer eskegitzen zenuena arabera, ez? Mm -hmm. Baina egun ez duela uste hori horrela denik. Mm -hmm. Baina badakita dibidez, ni Italian nintzen bitartean, 2000 eta hogeian, no, hau 2000 batean izan zen, Napoliko alkateak iragarri zuen debekatu egingo zituela. Ba, iria bisitatzen zutenentzat ba etzela oso polita, ba, erropak eskegi ta ikustea, et... baina herritarrak altzatu egin ziren. Eta azkenean erabakiatzera bota behar izan zuen. Amaia, ja, e, New Yorken, arroparik ikustentzen neraikinetan?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 Colombia y ya garbigailu edo ba, labanderia hoietako denda asko daudela eta gero egia da eraikin berrietan ere ba hori justo jartzen dutela pisu batean garbigailu pila bat jendeak hori erabil dezan etxe berrietan ez dagoelako espazio horik garbigailu bat jartzeko orokorrean hemen balkoietan eta terrazetan eta bar ez da e, arropagaiegi ikusten zintzilikatuta neri adibidez ta asko gustatzen zait arropa zabaldik ikustea eta lehortzen ikustea eta eta, eta egia da ba gero zeta o Ura gutxiago dagoela, edo bintzat ez dela ez dela ikusten. Eta gira zen ez dakit zergatik, ze, ez zaiteru hitzen, itxuzi egiten duen. Ez dakit, gure egunu erokotasuneko bat, ez dakit zergatikan izkutatu behartugun. Ba, Eta gainera, ba, lehor gaiuak eragiten duen gaztu horren kontra. Bazdakit. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu egitu zunerantzunak.